باب ده پبیان ده اللہ اکبر ویلو ده مسافر کی ادا سوعدت ثنایا کلچ ده اوچت زائنو دیرو تورخی وشبه هاو دی غنتی و او سبحان الله بوئی ده ادا کلچ دیس حبتالعودیت ونہوہا را کو زیږي خوړو نو تاو د دې غنته نور ځایونو تا اے پس سفر کیږي چې زما کا کته کیږي سبحان الله د دې پیریو ایا حج پور تکي نو الله اکبر د دې او ایا واو نه د مبالغه نه پرفد شود کی به تکویر ډیر پتی زب الله اکبر نو و نهوه او د دې غنته ان <عن> جابر بن رضي الله تعالى عنه تهل الحمد لله يرحمكم الله ويشرح بال الله عنه <نا> روایت تدئی <ده> فرمائی و یوم ان اذا سویدنا چبر ابو چت شود رایت او چت از مکه تکبرنا من با الله اکبر <وي> كلش سبحنا و, و, و, و, و, كلش و دا نه ځلنا کله چې وراهکتته شو صبحنا نو موږب سبحبحان اللهاو پرواول بښارري او رحمهله وانېبې عمره ر الله همما قالکانان نهبيوصلله الله عليه صلله موجی شوونه بری سرنا مو د لښکرې د اثنا کله چې پورته شول خبربر والله واکبر بېې و داه قل शिवरा खुश ول سبحو سبحان الله به پروا هو بو داوود بیشنا دین شهین و انه د غیبنی وبر رضی الله انه ما روایت ده فرمایي شو نبی عليه السلام اذا قفل من الحج چرا واپس بشو د حج نا ول عمرت یاد عمرینا نو کلم او فعل ثنیت کناشی په یو ډیرې بر شو او فد فدن یا په اوچت زبانه خبره ثلاثه الله اکبر بدري پی ثم قال <سؤال> بیا بهو فرمای الله <سؤال> اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ا ايبونا وا پسراتلن کیو تا ايبونا تو وئشتون کیو عابدون عبادت کاون کیو ساجدونا سجدہ کاون کیو ربینا حامدون او د خپل رب د تاریف تعریف او حمد ویون کیو صدق الله وعده الله وا د رشتینه کا وانا سوا ربده د خپل عجز بنده مدد کیو کو وا حزم الاحزاب وحده العديد عمر دلد کفار ته شکس یواز ورکو روا متفق علیه وفي روایت, رِوَایت دا مسلم په روایت د مسلم شریف کې ا قفل من الجیوش کله چې و واپس راتل دلخکارو نو وسرا یا یاده جماعت مجاهیدینو نا یا د حاج یاد عمره نو دسی بیوی او له او فاء ارتفع را پور و قول فدفدن دا په فتحه د فاء نو سره بينهما دال مهمله طمنز کې دال ل بي ټکي ساکن او اخر کې دال اخرى دسته تو غليظ و مرتفع من الارض شخت پور ت زمکه توي چې سختم د کان نه مان نه خاور سخته اپورتم دا وا نبی خوره رت ردی الله تعالی انحو ان الرجل يوشي ويريد الله رسولني اريد ان شافرا زرا عدل رم شي سفركم فاوشني نمال لغوصيتو كقال عليك بتقوى الله اذا الله ير لازم روني سا دعامر پابندی او دنوا هیون والتكبير على كل شرف باروچت زی تکبیر الله اکبر وایا پر اما ول الرجل کل چي سړي شاك او سفر تروان شو قال الله حبيب ارتغ با ندا دعا او قال اللهم توله البودا الله د الره واله ور ترون غالي رالندي کی ورتا وحو الله دا سفر په اسان رواه ترمزي يو وقال حديث ابو موسی شری رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمایا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږه او نبی کریم دے سلام سره په سفرن په سفر کې فکننا الا اشرفنا على واد مونږ چې براپورت شپه وادې حللنا مونږ الہ الا اللہ او کبرنا والله هو بربوی ورتفات سواتنا زمونږ وازونه را پورته رب الى سلامي ای خلکو ايرب اول انفسكم هپزانونو بند رحموكاي او نرميو كاي پزانونو فئنكم لا تدعون اسما ولا غائبا تاسو غونره بلې غذات چګنې غو کوڼ ديوري نه او نه غائب دي بلکي در سرا د علم او قدرت په اتبار موجود دي انه معکم د الله تاسو سره انه سميع قريب ده الله اريد ان كه اونيز دي رحمت تفقون له هر باو بهتل با علم هداه ارفقوا بكم زر با